Els nous preus públics per l'Escola Bressol Municipal, el més petit de tots, han quedat aprovats aquest dimarts pel ple municipal de l'Ajuntament de Tiana. A partir d'ara, les famílies passaran de pagar 130 euros a 164. D'aquesta manera es veu incrementada la quota bàsica mensual d'escolaritat, el pagament de la qual es reparteix entre la ciutadania, la Generalitat i l'administració local. L'equip de govern ho ha tirat endavant després de desestimar les al·legacions de gent pel progrés de Tiana que havia presentat en contra de la pujada d'un 26% de la quota bàsica. A així ha valorat el portaveu del partit, Joan Pau Hernández. El problema que veiem sobretot és aquest increment desmesurat de cop i volta i al mig del curs del 26%. Ens fa preocupar en relació a l'impacte que tindrà en la població, que de manera no avisada veurà incrementar de manera molt substancial la quota i la despesa, cosa que pot posar en risc la situació d'algunes famílies que ja tenen apamat una mica determinades despeses i per això els urgim a fer una convocatòria pública i oberta en relació a junts. Per la seva banda, l'equip de govern ha justificat aquest increment de les quotes amb l'augment del nombre de places del centre educatiu repartides en dos edificis, el qual comporta una dificultat logística. A més, elégan que els preus no van ser actualitzats durant els darrers dos anys, la qual cosa implicava un important dèficit en el servei, i també han marcat la pujada de quotes en el context general de retallades per part de la Generalitat i la situació econòmica financera del consistori. Escoltem el regidor d'Educació, Jordi Gost. El problema és que la situació financera de la... Ajuntament està en un punt que depenent del que fem no només augmentarem el dèficit sinó que posarem en risc la viabilitat d'un servei que nosaltres considerem tan bàsic com és l'escola Bressol. Ens trobem en aquesta situació perquè el govern dels últims quatre anys entre els quals es troba l'últim pressupost amb el qual estem agonitzant ens ha portat a doter-me això. Si la ciutadania, i el que jo penso que ho ha fet ho està entenent, o sigui, no estem parlant de que la, la gent que estigui sotmesa a aquest augment del 26 i no pugui assumir-ho, ja hem dit que aquí aplicarem recursos socials per fer-hi front. El portaveu de Convergència i Unió, Enric Nolis, també s'ha manifestat contrari al fet que les famílies es vegin afectades amb un increment tan alt de la quota mensual. I amb totes les argumentacions que es puguin fer i amb totes les justificacions que es puguin fer, un 26% en aquests moments no és, no és comprensible i no és justificable. Tampoc entenem perquè què a l'Ajuntament la seva participació i si ha hagut una disminució de l'aportació per part de la Generalitat, que aquesta disminució de la, part de la Generalitat es pogués repartir entre el que portava abans l'Ajuntament i el que portaven els pares, total de repartir-ho d'una manera més equitativa i més suportable. D'altra banda, el portaveu del PSC, Héctor González, ha afirmat que l'actual situació econòmica no permet assumir més despeses tenint en compte el dèficit municipal. Però és que sembla ser que estem en una dinàmica d'empenyar aquest Ajuntament a assumir una sèrie de despeses que realment l'únic que faran serà engrandir el dèficit que tenim. O sigui, això seria equivalent a demanar que l'Ajuntament absorbís la pujada d'impostos nacionals Eh, doncs perquè no es repercutissin directament al ciutadà. Escolti, això no ho podem demanar. Els fets són els que són, l'economia és la que és i que deixessin de confondre la ciutadania perquè crec que en aquest aspecte no anem massa bé. La subvenció de la Generalitat pel curs 2010-2011 ha passat de 1.800 a 1.600 euros per alumne. Davant d'aquesta disminució amb la modificació proposada, el percentatge de cobertura del servei serà del 85,30% i a l'informe d'intervenció s'indicava que el pressupost municipal per l'any 2012 haurà de preveure la dotació dient per atendre el dèficit del servei. D'altra banda, pel que fa a altres preus a serveis municipals, l'Ajuntament de Tiana també ha aprovat aquest dimarts l'increment del 3,2% dels preus de la PC na coberta del complex esportiu Jordi Marí. L'augment es fa d'acord amb l'IPC català del mes de setembre i per garantir l'equilibri econòmic financer de la concessió a Duet Esports. Ràdio Tiana, serveis informatius.